і холодними поглядами окидали спізнаних гостей. Ось слуга оголосив. Пан Ллойд Гастінгс. Після звичайної церемонії вітання Гастінгс угледів мене і рушив був просто до мене, вже простягаючи руку, та враз спинився і промовив ніяково. «Пробачте, Добродію, мені здалося, що ми з вами знайомі». «А вже ж знайомі, друзяко!» «Стривай! Невже це ти... ти... мільйон у кишені?» «Та вже ж ніхто!» Не бійся називати мене так. Я вже звик до цього прізвиська. Ой-ой-ой, оце то несподіванка. Я разів кілька натрапляв у газетах на твоє ім'я при цьому прізвиську. Але мені й гадку не спало, що це може бути той самий Генрі Адамс, тобто ти. Та ж нема ще й півроку, як ти сидів клерком на платні у Блейка Гопкінса, а вечорами підробляв, помагаючи мені впорядковувати папери Гулда і Керрі. І ось подумати тільки, ти в Лондоні, мільйонерище, славний на все місто, Тисяча й одна ніч, та й годі. Ні, просто в голові не вкладається. Нічогісінько не тямлю. Дай мені трохи оговтатися. Еге, Лойде, думаєш мені легше? Я й сам іще нічого не тямлю. Ні, їй Богу, я просто приголомшений. Та ж сьогодні рівно три місяці, як ми з тобою були в ресторані «Копач». Ні, тут весело. Правда-правда, тут весело. Прийшли туди о другій годині вночі з'їсти по котлеті та випити кави, шість годин уряд просидівши над паперами Гулда і Керрі, і я ще вмовляв тебе їхати зі мною до Лондона продавати ті акції. Обіцяв випросити для тебе відпустку, оплатити всі твої витрати і щось перекинути, як пощастить з продажем. А ти й слухати не хотів. Мовляв, навряд чи мені пощастить. А ти не можеш так надовго відриватися від діла та потім гаяти бозна скільки часу, аби знову у курс увійти. І ось ти тут». Ну чи не чудасія? Як же це ти сюди потрапив? І яким робом так неймовірно вискочив у гору? О, просто випадком. Це довга історія, цілий роман, можна сказати. Я тобі все розповім, тільки не зараз. А коли ж? Як скінчиться місяць? Так це ж іще більш як два тижні. Я ж дотилусну з цікавості. Нехай через тиждень, еге? Ні, не можу. Потім узнаєш чому. Ну а як же в тебе з продажем? Веселість із нього враз, мов вітром здуло, і він сказав, зітхнувши. «Ти як у воду дивився, Генрі. Ліпше було мені не їхати. Ед і говорити про це не хочеться. Е, ні, мусиш розказати. Звідси ми підемо просто до мене додому, і ти мені все розповіси. Правда? Ти не жартуєш?» І Лойдові аж сльози на очі набігли. «А вже ж! Я хочу знати все до слова. Який я тобі вдячний!» Хоч одна людська душа зацікавилася мною та моїми справами після всього, що мене тут спіткало. Боже, та я на коліна ладен упасти. Він щосили стис мою руку, підбадьорився і потім уже весело чекав обіду. Того обіду, що так і не відбувся. А вже ж, сталася звичайна річ, що завжди трапляється через оті жахливо складні англійські церемонії. Не змогли вирішити, хто за кого значніший і кому посісти чільне місце за столом. Так обід і не вийшов. Англійці, ідучи на проханий обід, завжди обідають удома, бо вони знають, який тут є ризик. Але чужинця ніхто ніколи не попереджує, і він спокійнісінько йде і шиється в дурні. Цього разу, звісно, обійшлося без потерпілих. Ми всі пообідали вдома, бо новачків серед нас не було, крім самого Гастінгса. А його, запрошуючи, посол теж попередив, що з пошани до англійських звичаїв ніякого обіду й не готується. Кожен узяв під ручку даму, й усі рушили до їдальні – бо ритуал цей годилося виконати. Але там почалася суперечка. Герцог 5 O'Clock» претендував на чільне місце, вважаючи, що він значніший за посла, бо той репрезентує тільки націю, а не монарха. Але й я не захотів поступитися своїм правом. Я сказав, що чільне місце належиться мені, бо в шпальтах світської хроніки я стою поперед усіх герцогів не королівської крові. Звичайно, хоч скільки ми сперечалися, ніхто нічого не зміг довести». Врешті герцог необачно спробував заграти на стародавності свого роду і пішов з Туза, Вільгельма Завойовника. Тоді я побив його козирем, Адамом, бо ж я його прямий нащадок, як свідчить моє прізвище, а герцог тільки нащадок бічної лінії, як видно з його прізвища та з не дуже давнього нормандського походження. Врешті ми всі повели своїх дам назад до Вітальні та перекусили там навстоячки поданими на тарелях сардинками і полуницями. Там культ старшинства вже не такий суворий, Двоє найзначніших гостей кидають жереб шилінгом, і хто виграє, перший з'їдає полуниці, а хто програє, забира шилінга. Тоді жеребкується друга пара, третя і так далі. Після перекуски повнесили столи, і ми посідали грати в Крибеджа 52 по 6 пенсів за кін. Англійці ніколи не грають у карти просто для розваги. Як не можна щось виграти чи програти, байдуже що, вони грати не сядуть. Вечір минув дуже гарно. Принаймні, для двох із нас, для Міс Ленгем і для мене. Вона так зачарувала мене, що я не годен був пам'ятати рахунок очок. А набравши число, сам того не помічав, і був би програвав кін законом, якби з моєю партнеркою не діялось те самісіньке. Отож ніхто з нас не міг виграти, та нам було й байдуже. Ми знали тільки, що ми щасливі, і не бажали знати більше нічого, і не дбали більше ні про що. Я вже встиг признатися їй, так-так, що я її кохаю, і вона, звісно, зашарілася як маківка, однак не розсердилась, а була рада, сама так сказала. Ні, ще ніколи не було в мене такого вечора. Щоразу, відзначаючи взяток, я додавав щось для неї, і вона теж за кожним взятком мені відповідала. Та я навіть не міг сказати «ще два», не додавши «Боже, яка ж ви мила!» І вона відказувала «П'ятнадцять два». 15.4, 15.6 і ще двійка. Це 8. І ще 8 буде 16. Невже справді, й позирала скоса з підвій, любо так та лукаво. О, те було над мою силу. Я певна річ, повівся з нею цілком чесно і відверто. Признався, що не маю ані цента, крім тієї банкноти, про яку вона чула стільки балачок. Та й та банкнота не моя. Вона враз зацікавилась. І тоді я потихенько оповів їй усю свою пригоду з самого початку. Вона трохи не вмерла з усміху. Що вона в лихої години знайшла там смішного, я не міг збагнути. Але вона сміялася, що півхвилини якась нова подробиця захоплювала її, і я мусив замовкати хвилини на півтори, поки вона пересміється. Вона реготала до знемоги. Я зроду ще такого не бачив. Цебто, щоб таке невеселе оповідання «Історія поневірянь» клопотів і страхів, отак сприймалося. І я любив її ще дужче за те, що вона могла веселитись навіть тоді, як нема чого, бо мені в моєму становищі, самі розумієте, незабаром могла стати потрібна якраз така дружина. Звісно, я сказав їй, що нам доведеться почекати років зо два, поки я розквитаюся з боргами. Та вона тим не зажурилася, тільки попросила, щоб я жив якомога ощадніше, аби не процендрити майбутню нашу платню ще й за третій рік а потім наче стурбувалася трохи. Спитала, чи не помиляємося ми, що сподіваємось на таку велику платню. А може на перший рік я стільки й не дистану? То були розумні слова, і вони трохи збили з мене самовпевненість, але водноразно провадили на непогану думку, яку я зразу і виклав відверто. Порція, серденько, а чи ти не схотіла б піти зі мною разом до тих двох добродіїв, як вони повернуться? Вона трохи збентежилась, однак відповіла, 음... Можна. Якщо це додасть тобі духу. Тільки чи воно буде пристойно? Ні. Не знаю. Боюся, що й справді не зовсім, але бач, від цього так багато залежить. Ну тоді я піду з тобою. Байдуже, пристойно воно чи ні, відказала вона в пригарному пориві великодушності. Мені так приємно буде думати, що я тобі допоможу. Ти мені поможеш? Та ж усе буде твоя заслуга. Ти ж така вродлива, така мила, така чарівна, що як ти будеш зі мною, я зможу правити все більшу і більшу платню, аж поки зломлю тих старих добрях, і в них не стане духу відмагатись при тобі. Обачили б ви, як вона зашарілась, і як щасливо засяяли її оченята. Ах ти капосний підлеснику! Ти все вигадуєш, але я однаково піду з тобою. Може, ти тоді зрозумієш, що не всі дивляться твоїми очима? Чи розвіялись мої сумніви? Чи ожила недія?» Судіть самі ось із чого. Подумки я враз підняв свої претензії до 1200 фунтів за перший рік. Але їй я цього не сказав. Нехай то буде сюрприз. Усю дорогу додому я витав у надхмар'ї. Гастінгс щось говорив, але я не чув ні слова. Аж коли ми війшли до моєї вітальні, він спустив мене на землю, почавши захоплюватись вигодами та розкішчю помешкання. Та дай я трохи постою, надивлюся. Їй-богу, це ж палац, правдивий палац, Ну все, все тут є, чого тільки можна забажати. І камін палахкотить, і вечеря вже на столі. Аж отепер, Генрі, я відчуваю по-справжньому, який ти багатий. Який ти багатий, і який я бідний. Який нужденний, нещасний, розбитий, знищений. Чорти б його взяли? Мене аж морозом усипало від тих слів. Вони, немов розбудили мене. І я усвідомив, що стою на тоненькій півдюйма завтовшки кірочці лави, а під нею клекоче вулкан. Ще хвильку тому я не знав, що сню. Не хотів, не дозволяв собі признатись. А тепер, Боже мій, я ж за груз у борги повуха, не маю ні цента, на мене складено щастя наймилішої в світі дівчини, а попереду в мене тільки обіцянка служби, яка може, яка, напевно, ніколи не справдиться. Ой, Боже, я ж пропав, пропав навіки, і ніщо вже мене не врятує. Генрі, наймізерніші окрушини з твого щоденного прибутку могли б... Ет, к бісу мій щоденний прибуток, смикнімо краще гарячого грогу, та й годі журитися. Будьмо здорові. Чи стривай, ти ж, мабуть, голодний. Сідай та ні-ні, не хочу нічого. Мені і в рот ніщо не лізе ці останні дні. Зате питиму з тобою, поки під стіл не впаду. Ну, мож. оце, по-моєму, ну і я ж від тебе не відстану. А тепер витрушуй усі свої пригоди, поки я ще грогу наготую. Як витрушуй? Ще раз? Ще раз? Цебто як ще раз? «Ще раз усе спочатку? Що за чудесія? Ні-ні, стривай, не пий більше. Буде вже з тебе. Слухай, Генрі, ти мене лякаєш. Хіба я не розповів тобі всього дорогою? Ти? Мені? ж тобі! Щоб я пропав, коли чув хоч одне слово. Генрі, що це з тобою? Ти не в жарт мене тривожиш? Що ти пив там у посла? Що тебе так забрало?» Тоді й мені розвиднилось, і я признався щиро, по-чоловічому. Не мене забрало, а я забрав. У полон найкращу дівчину в світі. Лойд зразу схопився, кинувся до мене, І ми тисли, тисли й тисли один одному руки, аж заболіло. Він зовсім не розсердився на мене за те, Що я не чув ані слова з його розповіді, Хоч він не вмовкав усю дорогу до мене, Цебто три милі. Він просто сів і терпляче, спокійно, Переповів усе ще раз. Коротко виклавши, ось яка була та історія. Він приїхав до Лондона в справі, На яку покладав усі свої надії. Ллойд мав доручення продати акції копалень Гулдайкері. Дайкері. Усе, що він зуміє виторгувати понад мільйон доларів, мало лишитись йому. Він докладав усіх зусиль, натискав на всі пружини, пускався на всі дозволені законом хитрощі, витратився трохи не до останнього цента, але не спромігся знайти ані одного капіталіста, що схотів би, бодай, вислухати його. А термін доручення минав наприкінці місяця. Одно слово «він зостався знищений». Доказавши все, він схопився і вигукнув. «Генрі, ти ж можеш мене порятувати. Ти один на весь світ можеш мене порятувати. Ти мені поможеш, правда ж поможеш. Але як? Кажи, що ти маєш на думці. Дай мені мільйон за ці акції та грошей на квиток додому. Ой, тільки не кажи «ні». «О, яка то була мука! В мене трохи-трохи не вихопилося. Лойде, я сам злидар, не маю ані пенса, ще й у боргах повуха». Коли ж нараз мені в голові сяйнула білим жаром чудова думка, я сціпив зуби і гнітив своє хвилювання, аж поки став холодний як справжній бізнесмен, а тоді сказав діловитим, упевненим тоном. Я порятую тебе, Лойде. Ну то я вже врятований. Хай тебе Бог благословить навіки. Якщо я коли… Стривай, Лойде, дай докінчити. Я тебе порятую, але не в такий спосіб. Це було б несправедливо. Ти ж стільки працював і так ризикував. Я не потребую купувати копалені. В такому комерційному центрі, як Лондон, можна пускати свій капітал у обіг краще, та я весь час це й роблю. Але ми вчинимо ось як. Я, звичайно, знаю ті копалені, знаю їхню величезну вартість і можу її хоч би й присягою потвердити будь-кому, хто забажає. Посилаючись на мене, ти продаси їх за два тижні і візьмеш чистих три мільйони, а тоді ми поділимо прибуток порівну. Далебі, він трохи не потрощив мені всі меблі на тріски, пустившись танцювати з нестямної радості, і переламав би все в домі, якби я не повалив його та не зв'язав. Уже і зв'язаний, він усе вигукував, безмежно щасливий. Я можу посилатися на тебе, на Генрі Адамса, мільйона в кишені. Та вони юрбами збіжаться, ці лондонські багатії. Вони битимуться за мої акції. Тепер моє майбутнє забезпечене, назавжди забезпечене. Я тебе не забуду, поки віку мого. Не минуло й двадцяти чотирьох годин, як увесь Лондон заворушився. День у день я тільки й знав, що сидіти вдома та відповідати всім, хто до мене приходив. Так, я йому сказав посилатися на мене. Я знаю Гастінгса і знаю ті копальні. Він людина бездоганно порядна, а копальні варті куди більше, ніж він за них править. А всі вечори я тим часом просиджував у посла вдома з моєю порцією. Їй я не прохопився про копальні ані словом, зоставляючи це на сюрприз. Ми все розмовляли про майбутню мою платню, ні про що більше, як про платню та про кохання. Часом про кохання, часом про платню, часом про те й те за разом. А як перейнялися по послова дружина і дочка нашим романом, на які хитрощі пускалися, щоб нам ніхто не заважав, та щоб посол ні про що не здогадався, і які ми були вдячні їм. Коли нарешті скінчився місяць, я вже мав рахунок на мільйон доларів у банку міста і гравства Лондона, і Гастінгс забезпечився так само. При повному параді я проїхав біля будинку на Портлендському майдані. З усього було видно, що мої пташки вже дома. Тоді я заїхав до посла, забрав моє серденятко, і ми рушили назад, з усієї сили розмовляючи про мою платню. Від хвилювання і тривоги порція зробилася до незмоги прекрасна. Я сказав, «Рибонько, ти зараз така гарна, що буде просто гріх добиватися менш як три тисячі фунтів річно. Ой, гляди, Генрі, ти все занапастиш. Не бійся нічого, тільки будь така, як тепер, і покладайся на мене. Все вийде якнайкраще. Отже, тепер не вона мені, а я їй мусив піддавати духу. А вона все умовляла мене. Генрі, прошу тебе, не забувай, що як ми жадатимемо аж надто багато, то можемо нічого не одержати. І що тоді з нами буде, завіщо ми житимемо на світі? Нам відчинив той самий лакей, і ось вони переді мною, обидва старенькі добродії. Звичайно, вони здивувалися, побачивши зі мною таке гарне дівча, але я заспокоїв їх. Не турбуйтеся, панове, це майбутня супутниця мого життя. І відрекомендував їх порції, назвавши обох наймення. Це їх уже не здивувало, вони розуміли, що мені стане глузду подивитися у довідник. Вони посадовили нас, вельми чемно поводячись зі мною, і якомога силкуючись розвіяти порційну ніяковість». А потім я сказав, «Панове, я готовий звітувати». «Дуже раді», – відповів мій добродій, «бо тепер ми можемо вирішити, хто ж із нас виграв, мій брат Ейбл чи я. Якщо ви помогли виграти мені, то я дам вам найкращу посаду, яку лише зможу. Банкнота у вас? Ось вона. І я простяг йому мільйоннофунтового папірця». «Я виграв», – вигукнув старий і ляснув брата по спині. «Ну що ти тепер скажеш, Ейбле?» «Скажу, що він не пропав, а я програв 20 тисяч фунтів». Зроду б не повірив. «Я маю ще дещо доповісти», – додав я, – «і досить багато. Дозвольте мені завітати до вас цими днями і розказати докладно, як я прожив цей місяць. Запевняю вас, буде що послухати. А тим часом гляньте ось на оце. Що таке?» «Банковий рахунок на 200 тисяч фунтів? І це ваше? Моє?» «Я заробив ці гроші за 30 днів, розважно користуючись тією невеличкою сумою, що ви мені позичили». Я нічого з нею не робив, тільки купував усякі дрібнички, подавав банкноту і просив решту. Слухайте, молодше, а ви не жартуєте. Це ж неймовірна річ. А я й не прошу, щоб ви мені повірили так. Я маю докази. Тоді настала черга дивуватися порції. Широко розплющивши очі, вона сказала. Генрі, це справді твої гроші? То ти весь час мене морочив? Так, справді, моя Любонько, але ти мені пробачиш, я знаю». Порція закопилила губи. Не будь такий певний, капосний, от так мене дурив. О, я знаю, серденько, ти скоро все забудеш і подаруєш мені. Це ж був просто жарт, ти сама розумієш. Ну, нам уже час іти. Стривайте, стривайте, а посада, я ж вам обіцяв посаду, озвався мій старий. А, посада, відмовив я. Ну що ж, я вдячний вам безмежно, але самі бачите, посади вже не потребую. «Але ж ви можете дістати найкращу, яка у мене знайдеться!» «Ще раз дякую від щирого серця, але я не потребую навіть такої!» «Генрі, посоромся! Тобі люди он у ласку роблять, а ти не подякував як слід! Можна я за тебе подякую?» «А вже ж, Любенько, якщо ти зумієш ліпше, спробуй, ну, як воно в тебе вийде!» Тоді вона підійшла до мого добродію, сіла йому на коліна, обняла за шию і поцілувала просто в уста. Обидва брати вибухнули реготом – але я оступів, скам'янів з подиву». Порція ж промовила. «Таточку, він каже, в тебе не знайдеться такої посади, щоб йому підійшла. Ну як мені це слухати?» «Серденько моє, то це твій тато?» «А вже ж, це мій відчим, і то найкращий у світі. Тепер ти розумієш, чого я так сміялася, коли ти, нічого цього не знавши, розповідав мені на обідів посла, якого тобі клопоту завдала татова з дядечком Ейблом Суперечка?» Певна річ я зразу похопився і заговорив без околясів, навпростець. Ой, пане Добродію, мій любий, я забираю назад свої слова. У вас таки знайдеться посада, яку я з дорогою душею візьму. Яка ж це? Посада зятя. Знаменито, але ж ніколи ще такої служби не справлявшу, ви, напевне, не зможете добути рекомендації, що задовольнили б нашу умову, а отже... «Ну то випробуйте мене, прошу вас, випробовуйте мене років хоч і тридцять чи сорок, і як я не...» «Гаразд, гаразд, це не нас треба питати, а нашої лялочки, побалакайте ліпше з нею». Ото було щастя, в повному словнику англійської мови, замало слів, щоб його описати. А як по кількох днях цілий Лондон дізнався про мої пригоди з банкнотою за той місяць, ото балачок було, ото сміху. Порцієнтатузь відніс ту спасенну добродійну банкноту до англійського банку і розміняв. А тоді банк її погасив і знову презентував йому, а він подарував її нам на весілля. І відтоді вона, заведена в рамці, висить на найпочеснішому місці в нашому домі. Вона ж би отдала мені мою порцію. Адже якби не та банкнота, я б не лишився в Лондоні, не потрапив би до посла і ніколи б не спізнався з нею. Тому я завжди кажу всім, а оце, як бачите, мільйоннофунтова банкнота. Відколи вона існує, за неї тільки одне було куплено, та й то лише за десяту частку його справжньої ціни.